щодо важливих тем Сподівання від шлюбу і одне від одного Спілкування і залагодження конфліктів Стосунки з його, її батьками та родичами Батьківство та виховання дітей Духовність, питання віри та релігії Відпочинок і хобі, Робота Побутові питання Розпоряджання грошима та сімейним бюджетом Секс, сексуальність та інтимна близькість. Парі можуть стати в пригоді психологічні методики та онлайн-тести, які можна пройти самостійно чи у психолога. Наприклад, тест Айзенка, опитувальник Пен, темперамент. Методика багатофакторного дослідження особистості Кетела, 16 шкал характеру. Опитувальник Шмішика на вираження рис характеру. Тест Рокіча – ціннісні орієнтації Тест сенсу життєвих орієнтацій Леонтьєва. Тест на емоційний інтелект за Деніелом Голманом. Спільне проходження тестів, аналіз і обговорення результатів можуть стати цікавим і веселим дозвіллям. Про це пише сімейний психотерапевт Джон Готман у книжці «Сім принципів щасливого шлюбу». Щоб партнери пізнали одне одного, автор пропонує скласти карту кохання. Емоційно-інтелектуальні пари добре знають світи одне одного. Я називаю це докладною картою кохання. Грайте в цю забавку, скільки заманеться. Це допоможе вам краще зрозуміти концепцію карти кохання і отримати ту інформацію про свою половину, що має бути включена до неї. Вправа карта кохання від Джона Готмана Візьміть з партнером папір і ручку, а тоді разом виберіть на вмання 20 чисел від 1 до 60. Запишіть їх у колонку в лівій частині аркуша. Числа відповідають номерам запитань, наведеним нижче, на які вам потрібно відповісти. Поставте їх партнерові. Якщо відповідь правильна, то він, вона отримує кількість балів, які вказані поряд із запитанням. А тому, хто запитував, нараховується один бал. За неправильну відповідь, балів ніхто не отримує. Потім питання ставить партнер. Перемагає той, хто дістане більше балів після відповідей на всі 20 запитань. Далі ви прослухаєте перелік цих питань та вказану поруч кількість балів. Перше запитання. Назви імена двох моїх найближчих друзів. Два бали. Друге. Мій улюблений гурт, композитор або інструмент. Два бали. Третє. У що я була вбрана, коли ми зустрілися вперше? Три бали. Четверте. Назви одне з моїх захоплень. Два бали. П'яте. Де я народився? Один бал. Шосте. Які у мене зараз негаразди? Чотири бали. Сьоме. Пиши докладно, чим я був зайнятий сьогодні або вчора. 4 бали. 8. Коли в мене день народження? 1 бал. 9. Скільки років ми одружені? 1 бал. 10. Хто мій улюблений родич? 2 бали. 11. Моя найбільша нереалізована мрія. 5 балів. 12. Моя улюблена квітка. 2 бали 13. Чого я найдужче боюся? 3 бали 14. У який час доби я волію кохатися? 3 бали 15. У якій царині я почуваюся найкомпетентнішим? 4 бали 16. Що мене сексуально збуджує? 3 бали 17. Моя улюблена страва? 2 бали. 18. Чим я волію займатися ввечері? 1 бал. 19. Мій улюблений колір. 2 бали. 20. Яких особистих якостей я хочу набути? 4 бали. 21. Який подарунок мені сподобався б найбільше? 2 бали. 22. Найяскравіша подія мого дитинства. Два бали Двадцять третє Як я волію відпочивати у відпустці? Два бали Двадцять четверте Назви один із моїх найулюбленіших способів утішитися Чотири бали Двадцять Хто мене найдужче підтримує, крім тебе? Три бали Двадцять шосте Мій улюблений вид спорту Два бали Двадцять сьоме за що я, найімовірніше, візьмуся, маючи вільний час? Два бали. Двадцять восьме. Назви одну із справ, якою мені подобається займатися у вихідні. Два бали. Двадцять дев'яте. Які країни ми відвідали разом? Три бали. 30. Мій улюблений фільм. Два бали. Тридцять перше. Які важливі життєві події на мене чекають? Як я до них ставлюся? 4 бали 32 Як я волію залагоджувати проблеми? 2 бали 33 Мій найкращий друг дитинства? 3 бали 34 Мій улюблений журнал? 2 бали 35 Назви одного з моїх суперників чи ворогів? 3 бали 36 якою я уявляю ідеальну роботу? 4 бали. 37. Яка катастрофа мене найдужче лякає? 4 бали. 38. Кого з родичів я люблю найменше? 3 бали. 39. Назви моє улюблене свято. 2 бали. 40-ве питання. Які книжки подобаються мені найдужче? 3 бали. 41. Моя улюблена телепрограма. 2 бали. 42. Якому боку ліжка я віддаю перевагу? 2 бали. 43. Що мене найбільше засмучує? 4 бали. 44. Назви одну з моїх проблем. Тривог. 4 бали. 45. Які в мене проблеми зі здоров'ям? 2 бали. 46. Коли мені було найбільш соромно. 3 бали. 47. Найгірша подія мого дитинства. 3 бали. 48. Назви двох людей, якими я найдужче захоплююся. 4 бали. 49. Як звати мого начальника? 2 бали. Питання номер 50. Хто з усіх людей, яких ми обоє знаємо, Подобається найменше. 3 бали. 51. Назви один із моїх улюблених десертів. 2 бали. 52. Яка погода мені подобається найбільше? 2 бали. 53. Назви один із моїх улюблених романів. 3 бали. 54. Який мій улюблений ресторан? 1 бал. 55. Озвуч два мої бажання. 4 бали. 56. Чи є в мене таємні амбіції? Які? 4 бали. 57. Яких страв я терпіти не можу? 2 бали. 58. Яка моя улюблена тварина? Два бали. 59. Яка моя улюблена пісня? 2 бали. Питання номер 60. За яку спортивну команду я вболіваю? Два бали. У пору залицяння і романтичних зустрічей головне перевірити свої почуття і почуття партнера, оцінити сподівану сумісність у парі та співставити уявлення про спільне життя. Часто люди, які люблять, сумніваються, чи міцний їхній зв'язок. Як на мене, Єдина правильна і по-справжньому важлива причина того, що двоє людей разом, міститься в одній фразі «Я дуже тебе люблю і хочу, щоб ти був, була, щаслива, щасливий, зі мною. Я радий, рада, що ми разом, бо вдвох нам краще, ніж кожному з нас окремо». Коли це усвідомлено, можна починати проєктувати сімейне життя на ґрунті спільних уявлень про нього. Що в тобі мене вабить? У хорошому шлюбі люди завжди навчають одне одного. Ви навчаєте одне одного науки життя. Рей Бредбері Два окремих «я», дві особистості, кожна з власним досвідом, переконаннями і унікальними здібностями, створюють неповторне ціле – сім'ю. Від того, як вони здатні домовитися – Залежить успіх шлюбу. Наші з чоловіком стосунки будуються за ієрархічними правилами організації. Він – генеральний директор, я – виконавчий. Ми разом так вирішили і щойно розподілили між собою обов'язки, виникло цілковите взаєморозуміння. Те, як влаштована наша сім'я, поточні справи та плани – Важливі й актуальні для нас із чоловіком теми, які ми весь час обговорюємо. Ми вирішили скласти свою сімейну конституцію. В пошуках підстав, на яких вона має бути створена, я звернулася до інтернет-джерел і знайшла сайт Psychologos, відомого психолога і письменника Миколи Козлова. Микола Козлов – доктор психології, професор, засновник тренінгового центру «Сінтон» ректор університету практичної психології, щасливий чоловік і багатодітний батько. Авторка Вікторія Боярина запитує, які очікування має сильний, зрілий чоловік щодо коханої жінки, якої буде захоплюватися і яку поважатиме протягом багатьох років? Яким, на ваше особисте переконання, мав би бути ідеал дружини? Микола Козлов відповідає, Ідеальна жінка носій культури та краси, починаючи з краси й культури її тіла. Жести, рухи і хода завжди гарні і граційні. Їй притаманні аристократизм у смаках і стилі, високі манери. Вона інтелігентна, має хорошу освіту, вихована, ерудована, спрагла до розвитку. Для свого чоловіка цікавий, глибокий співрозмовник і найкращий друг. Зазвичай має позицію автора, септо людини, яка відповідає за власні слова, думки і вчинки. Хороша мати – муза свого чоловіка, але не додаток до нього. Самодостатня – знає свої цілі, здатна на самостійні рішення, ефективна – має внутрішній стрижень і хист сильного керівника, розумна і волюва – логічно мислить, поважає принципи чоловічої культури. Володіє прийомами тайм-менеджменту, самоорганізації і самодисципліни. Має високі життєві цінності і свідома своєї місії. Жінка з необхідним вихованням і підготовленістю до сімейного життя має високі вимоги до свого чоловіка, як до подружжя. Вона обирає його не лише серцем, а й розумом. І одна з найважливіших її вимог до чоловіків – порядність. Чоловік цінує її, шанує її думку, і вона ніколи не дозволить неповаги до себе. Але й до чоловіка ставиться з безумовною повагою. Справжня жінка турботлива винятково з любові. Вона керує прив'язаністю, кохає мудро, віддано і вибудовує стосунки так, що в них немає місця ревнощам і хворобливій прив'язаності. Ідеальна жінка завжди в доброму гуморі, тепла та привітна, і навіть за складних для неї обставин висловлює жаль, а не роздратування, не влаштовує істерик, не реагує імпульсивно, демонструє чоловічу стійкість перед труднощами, демонструє витримку і терплячість, не вдає страждань і безпорадності, не обвинувачує, не виправдовується, а завжди поводиться впевнено». Вікторія Боярина запитує, які риси, на ваш погляд, повинен мати чоловік, щоб його кохала, поважала, захоплювалася ним ідеальна жінка? Микола Козлов відповідає, це має бути найдостойніший чоловік. Розумні й достойні жінки найчастіше хочуть бачити в чоловікові своєї мрії розум, силу і надійність. Красивий чоловік, привабливий. Але не краса чинить із нього чоловіка. Її завжди замінить охайність, а дбати чоловік має про те, щоб його тіло могло функціонувати. Для нього важливі здоров'я, сила і витривалість. Але справжній чоловік починається не з дужого тіла, а із сильного розуму. Йому притаманні здоровий глузд, освіченість, широкий світогляд, здатність знаходити рішення в найскладніших ситуаціях. Та розум без волі – полова. Справжній чоловік – волюва людина. Він, як людина розумна, здатен опиратися з покусом, пам'ятати свої цілі й завдання. Стриманий і не здається перед труднощами. Чоловік не скиглить, не скаржиться, не плаче і не боїться. Це нормативи культурного коду чоловічої спільноти. Чоловік має чинити, як мусить якщо цьому заважають його емоції, мусить бути сильнішим за них Не відкладатиме рішення на потім, сподіваючись, що все якось та й буде Розібрався, обміркував, вирішив, зробив Ось алгоритм дій справжнього чоловіка Справжній чоловік – надійний Творець і захисник Він знає, що таке обов'язок для нього за честь шанувати закон, захищати родину, близьких і все, що йому дороге. У сім'ї чоловік знає свої обов'язки і робить усе, щоб йому про них не нагадували. Бути главою сім'ї – за честь для нього. Він – турботливий батько, авторитет і найкращий приклад мужності для дітей. Бути попереду, бути лідером, керівником – це високе завдання справжнього чоловіка. Справжній чоловік має свій шлях і свою справу. Щонайменше вміє працювати і не боїться роботи. Почувається таким, що відбувся, і здатен зосередитися на стосунках із жінкою лише за умови, що він розібрався в трьох найважливіших для нього речах. Хто він, яка в нього справа і скільки він заробляє. Звернення до сильної статі. Потрібно бути справжнім чоловіком, бодай задля того, щоб тебе полюбила і ніколи не розлюбила твоя справжня жінка. До зустрічі зі своєю мрією слід готуватися заздалегідь. Любити свою половинку потрібно років за десять до цієї миті. Інакше ти її зустрів, вона тебе покохала і що ти їй дав. Себе недовершеного, проблемного, працювати над собою завжди, усе життя – ось головна заповідь достойних людей, тих, хто вміє кохати. Вікторія Боярина запитує, чому ви говорите про чоловіків, як про тих, хто має перед жінками якісь переваги? Вважаєте, чоловік завжди має бути главою сім'ї? Микола Козлов відповідає, це складне запитання, адже доводиться обирати одне з двох. Перший варіант – жінка ні в чому не має поступатися чоловікові, і в сім'ї вони цілком рівноправні. Чоловік не має жодних переваг перед жінкою, і хто буде главою – вирішить вони самі. Інший, традиційніший варіант полягає в тому, що главою за замовчуванням має бути чоловік, а жінка в сім'ї – за мужем, за міжня. Якій концепції віддати перевагу? Правильнішою видається перша, і, можливо, до неї варто прагнути. Але поки що, за наших реалій, і в найближчому майбутньому, вдалішою є друга. Мудра жінка прагнутиме, щоб числом номер один у сім'ї главою був чоловік. Лише тому, що інакше він буде мало зацікавлений мати сім'ю. Для більшості достойних і сильних чоловіків, принаймні років до 45, сім'я посідає друге після роботи місце. І щоб чоловік вкладався в родину, як у свій улюблений проєкт, він у цьому проєкті має почуватися за головного. Повертаючись до психологічних відмінностей між чоловіками та жінками, зауважимо, що їх не так уже й багато, щоб вважати причиною всіх проблем у стосунках. Зате цих відмінностей цілком вистачає, щоб представники двох статей притягували одне одного. Далі наведена вправа «Хороші слова» від Миколи Козлова. Мета – протягом дня промовляти тому, кого любите, хороші, приємні слова. Тому, хто тішить вранці, скажіть «Ти – моя ранкова радість, я сьогодні вчитимуся казати тобі хороші слова». Якщо хочеться обіймів, не соромтеся цього і знайдіть момент, коли обійми будуть дуже приємні чоловікові чи дитині. Коли хочеться доторкнутися, чиніть це з душею на знак вашої любові. Коли захочеться промовити багато-прибагато багато вдячних слів, неодмінно кажіть їх. Принаймні, коли про вас подбали, неодмінно промовте «Дякую». Наприкінці дня відзначайте результат, скільки разів упродовж дня вдалося сказати хороші слова коханій людині, і скільки разів своє хороше ставлення ви показали турботливими словами і теплими обіймами, скільки радості це принесло вам обом. Візьміть за звичку виконувати цю вправу щодня і насолоджуйтеся новими, ще теплішими стосунками. Наші потреби, цінності, інтереси Стосунки – це не 50 на 50, це 100 на 100 Михайло Литвак Ідеальної другої половинки, яка раптом з'явиться в житті за нашого щастя, немає як стверджують практичні психологи, це поширений у суспільстві міф. Не варто намагатися побачити у партнерові відповідник власним романтичним ілюзіям, знайти в церкалі іншої людини власну ідентичність або злитися з нею в очікуванні, що вона порятує, захистить, подбає. Так само неможливо спиратися на думку, що партнер – один на все життя. Він на тут і зараз і лишатиметься поруч, якщо ми разом розвиваємося і рухаємося в одному напрямку. Любимо і взаємно поважаємо, захоплюємося нашими відмінностями і намагаємося з любов'ю задовольняти потреби одне одного. У сім'ї головними й об'єднавчими для подружжя стають потреби батьківства, материнства, матеріальні, побутові, і емоційні потреби духовного розвитку, культурного дозвілля та соціальної адаптації у разі хвороби, старіння, а також сексуального задоволення. І чоловік, і жінка однаково потребують близького і довірливого спілкування, взаємної моральної підтримки, спільного дозвілля і бажання бути зобранцем фізично і духовно. Але є дуже важливі нюанси. Коли в парі одне не розуміє прагнень іншого, кохання буксує. Його справжній сенс у тому, щоб віддавати не більше, а необхідне. У розумінні пріоритетів вашого партнера криється велика таємниця покращення стосунків між чоловіками та жінками всієї планети. Переконаний автор книжки «Чоловіки з Марсу. Жінки з Венери» психотерапевт Джон Крей. Стосунки – це завжди праця. Вони народжуються із закоханості й захвату, але із часом трансформуються. З'являються нові взаємні вимоги і потреби, що їх чоловік і жінка не завжди вміють, або ж не знають, як задовольнити. Утім, завжди можна знайти точки дотику. Не сподівайся знайти в людині того, ким вона не є. Цитата із фільму Джона Керана «Розмальована вуаль» Однією з найулюбленіших наших із чоловіком стрічок стало для нас важливим правилом спілкування, таким собі кодом в наших стосунках. І він, і я маємо особисті інтереси та захоплення. Чоловік, радіофізик за першою освітою, цікавиться електронікою, комп'ютерними розробками, чудово на них розуміється. Для мене це невідома царина. Я розуміюся геть на інших темах. Керую проєктами, виховую дітей, знаюся на психології та здоровому способі життя. Ми різні, тому тяжіємо одне до одного. Я не фахівець у тому, на чому чудово знається мій чоловік. Він далекий від деяких моїх захоплень, але саме тому цікавиться ними. Ми усвідомили й прийняли важливу річ, і це нам дуже допомагає. Коли чоловік починає сподіватися від мене того, що не властиве мені, не притаманне моїй натурі, я озвучую йому це сімейне правило. Відмінності здатні не лише об'єднувати подружжя, а й надавати їм взаємної цікавості та привабливості. Як поєднати особисті інтереси, захоплення і потреби з тими, які має партнер? Скористайтеся пірамідою потреб психолога Абрахама Маслоу або езотеричною сакральною системою, що для вас ближче, аби визначити, на якому щаблі перебуває ваша пара та як знайти об'єднавчі чинники і зрозуміти, у якому напрямку ви зможете рухатися у ваших стосунках. Намалюйте кожен свою піраміду, порівняйте ваші малюнки і визначте, що вас об'єднує. Піраміда має складатися з п'яти щаблів або рівнів. Перший щабель – рівень, потреба безпеки, задоволення від того, що партнер просто перебуває поруч, не оцінює. Другий щабель – потреба задоволеності життям. Перші два рівня піраміди – базові потреби, співвідносяться з двома нижніми чакрами – фізичне здоров'я, тілесність, сексуальні стосунки. Третій щабель. Бути соціально реалізованим. Займатися соціально шанованою і прибутковою справою. Мати визнання. Потреба боронити особисті кордони. Четвертий щабель. Потреба близьких стосунків. Довіряти, кохати і бути коханим, щоб тебе приймали таким, який ти є, і так само приймати інших. Перебувати в контакті з емоційною сферою. Третій і четвертий рівні піраміди – соціальні потреби. Корелюють із третьою і четвертою чакрами. Взаємодія із соціумом і потреба поваги. Найвища любов і прийняття. П'ятий щабель – потреба самовираження через цінні для особистості інтереси та сфери діяльності. Рівні піраміди можна також зіставити з тим, як партнери пізнають одне одного – Нижні відповідають матеріальному, фізичному аспектові стосунків – звички одне одного, побут, секс, ставлення до грошей, тощо. Рівні вище – соціально-емоційний, взаємодія одне з одним в емоційній сфері, соціальна активність, тощо. Є інтелектуальний, саморозвиток, особиста ефективність, спільне пізнавання світу, себе й одне одного – Сюди ж входить пізнання себе й одне одного, як батьків, через спілкування і виховання дітей, через взаємини з ними, а також спостерігаючи за собою і одне за одним, як за батьком і матір'ю. Докладніше про це слухайте в розділі «Розподіляємо сімейні ролі та обов'язки». І нарешті верхній рівень піраміди відображає головну, найважливішу складову стосунків – духовну світоглядну, ціннісну, що полягає в потребі подружжя творити, духовно розвиватися. Пізнавати одне одного проблематично, якщо пара не має духовної близькості, спільності, спорідненості, запоруки правдивої дружби і глибокого кохання. Без цього розвиток стосунків неможливий. Оскільки це найвищий рівень, то коли він існує, решту легко добудувати – Передумовами виникнення глибокого духовного зв'язку між чоловіком і жінкою є духовна сумісність, спільність життєвих цілей, інтересів та духовне зростання. Отже, здатність гармонійно взаємодіяти на кожному рівні, спільне особистісне зростання основа міцних стосунків. Що вищий рівень, з якого пара починає взаємини, то легше їй із часом розвивати рівні, розташовані нижче, і то міцніший і щасливіший буде шлюб. Чому я плюс я не перетворюється на ми? Ніхто не розпочинає сімейного життя, передчуваючи розлучення. Кожен розраховує бути разом довго і щасливо. Але розбіжності в пари виникають доволі швидко. І замість того, що на початку видавалося цілковитою сумісністю, виникає думка – він, вона, мені не підходить. Нерідко розірвати стосунки спонукає егоїстичне бажання одного партнера, щоб інший прийняв його особливості і потреби, не бажаючи натомість приймати його потреб і особливостей. Причинами розлучень стає також знецінення одного партнера іншим. А через це – неможливість реалізувати себе, а також жертовність, як відмова від своїх уподобань чи прагнень, на догоду партнеру. Так, жінка може пожертвувати кар'єрою й особистісним розвитком задля фахової самореалізації чоловіка, геть забуваючи про власні потреби. І тому, зрештою, починає відставати від нього. Рано чи пізно у стосунках виникає невідповідність – Чоловік перестає поважати жінку, сприймає її жертви як данність, втрачає до неї зацікавлення. Часто невдале завершення любовних стосунків пояснюють фразою «не зійшлися характерами». Насправді ж за нею приховане розчарування чоловіків і жінок спричинене розбіжністю, їхніх інтересів та емоційною розрізненістю і браком комунікації між ними. Усе зводиться до того, що там, де розбіжності слід цінувати, їм опираються. Навпаки, видатні шлюби вдаються лише тоді, коли партнери цінують свої розбіжності, пише Стівен Кові в книжці «Третя альтернатива». Для них культурне середовище, диватства, таланти, чесноти, звички та інстинкти, які приносить у шлюб кожен партнер, стають джерелом радості та креативності. Різнорідні зацікавлення, неповторні обдарування, своєрідні характери – все це й додає інтриги та чарівливості життю і кохання. Разом у гору, сходинка за сходинкою Американські психологи Артур Арон і Гаррі Левандовський вивчили, як чоловіки та жінки самовдосконалюються в парах. Вони дізнаються від своїх партнерів те, чого досі не знали – Разом відкривають незнані місцини і знайомляться з іншими людьми. Вдаються до спроб чогось нового. Обмінюються цінними знаннями. У процесі одночасного пізнання коханої людини і навколишнього світу людина розширює і уявлення про себе саму. з часом подружжя поступово перебирають риси одне одного. Кожне з них зростає як особистість паралельно з тим, як розвивається в парі. Думаю, кожен із вас знає, як єднають чоловіка й дружину, спільна діяльність у фаху і в побуті, спільні інтереси. Утім, окрім цього, кожен партнер повинен мати власне яскраве і цікаве життя, хобі, необхідне навчання. Юнгіанський психоаналітик Джеймс Голіс в книжці «Райський проєкт у пошуках чарівного іншого» наголошує, що саме індивідуальний розвиток, а не пошук порятунку коштом іншого, стає для кожного в шлюбі дорогою в рай. Скільки чоловіків і жінок у шлюбі розвиваються приблизно в тому ж самому напрямку і приблизно однаковими темпами? Рідко буває так, що обоє вони сприймають життя на однаковому рівні свідомості або однаково здатні залагоджувати складні проблеми, констатує автор.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 Микола Козлов відповідає. Насамперед обоє мають турбуватися кожне про себе і одне про одного. Чоловік і дружина мають бути одне одному а. корисні, б. зручні. Що означає зручні? Вони не кривдять одне одного ані словами, ані поведінкою, ані звичками. Уміють бути незалежними. За відсутності одного з подружжя Інше не мордується і не удошкуляє телефонними дзвінками і перевірками, де партнер і що робить, а клопочиться своїми справами, приділяє час собі. Корисність чоловіка і дружини одне одному полягає у виконанні досить довгого переліку подружніх ролей і обов'язків. Подружжя має пильнувати свій особистісний розвиток, адже з віком людям властиво швидко деградувати. Надто це стосується жінок. Мами, які тривалий час переймаються лише дітьми, часто застигають в інтелектуальному розвитку і втрачають привабливу фізичну форму. Чоловіки ж зазвичай розвиваються стабільно, і тоді між ними виникає прірва. Трапляється, що особистісно зростати перестає чоловік. З такої ситуації вийти значно складніше. Чи можна стимулювати його розвиток? Дуже рідко це має успіх. Чоловіки зазвичай сильно опираються будь-якому впливові, надто з боку жінок, бо не поважають їх. Для чоловіка смертельна образа почути на свою адресу ти поводишся як баба. Особистісний розвиток – це усвідомлена програма. Якщо одне із подружжя радить іншому піти навчатися, це не домашня тиранія і не примха, а турбота про те, щоб за кілька років чоловік і дружина і надалі кохали одне одного, були взаємно цікаві і залишалися чудовими партнерами. Розвиваючись, пізнаємо одне одного. При першій зустрічі ми з Олегом зацікавили одне одного тим, що обидва були вже особистостями, що відбулися самодостатніми людьми. Кожен досяг значних успіхів у своєму напрямку. У самопізнанні та безперервному розвитку ми обоє вбачаємо життєву мету кожної усвідомленої особистості. Поруч із коханою людиною ця мета досягається швидше і з подвійним результатом. Ти розумієш, чого тобі бракує, і знаходиш це в обранцеві. Продовжуєш розкривати власний потенціал в обраному напрямку і при цьому підтримуючи партнера. Паралельно розвиваєшся разом з ним в сферах його інтересів. Цей взаємовигідний процес зближує подружжя, збагачує, зміцнює і виводить на більш високий рівень їх стосунки. При цьому між чоловіком і жінкою виникає глибокий духовний зв'язок, який для обох стає джерелом натхнення і ресурсом для розвитку сім'ї. З одного боку, сильні якості мого коханого чоловіка приваблювали і захоплювали мене. З іншого, поруч з ним, Ніколи не було легко. Не виявляючи в собі чогось, що мав він, я прикладала максимум зусиль, щоб розвинути це в собі. Наполегливо прагнула до самовдосконалення. Чоловік ставив мені високу планку. Мені було цікаво розмовляти з ним, і щоб краще розуміти його внутрішній світ, я перечитала ті книги, про які він говорив, переглянула його улюблені фільми. Я допомагала йому в бізнесі, в маркетинговому напрямку і в тих питаннях, в яких компетентна. Тим самим зростала як професіонал. Подружжя йдуть по життю, зближуючись або віддаляючись одне від одного. Перше відбувається, коли чоловік і жінка взаємно підтримують, цікавляться розвитком і захопленнями. Тобто пізнають одне одного і себе в тісній взаємодії. Друге трапляється, якщо один зупиняється в розвитку і перестає цікавити іншого. Ілюструє цю істину приклад життя нашого подружжя. На деякий час у моїй самореалізації стався перекіс. Я залишила роботу і повністю захопилася турботами про дітей, оскільки вони були маленькими. Припинила займатися власними проєктами. Я немов втратила себе і перестала цікавити чоловіка як рівноправний партнер. У нас не було спільних інтересів і тем для обговорення, крім побутових питань. Відновити рівновагу вийшло пізніше, коли я ініціювала соціальний проект Сім'я в пріоритеті. Олег не тільки висловив готовність розвиватися зі мною в цьому напрямку і підтримувати мої ініціативи, а й долучився до проекту. Чоловік перейнявся сім'єю, вона дійсно стала для нього пріоритетом. У процесі роботи над книгою постійно раджуся з чоловіком і з вдячністю приймаю його слушні поради. Розповідаю йому про все, що роблю для її наповнення. Він бачить мій прогрес в письменницькій роботі та своєю чергою намагається мене підтримати. В деяких питаннях осягає нові знання разом зі мною, а я з ним. Ми багато читаємо разом і окремо, дивимося фільми про побудову сімейних відносин, спілкуємося з експертами, обговорюємо і впроваджуємо в сімейне життя ефективні інструменти. Проєкт «Сім'я в пріоритеті» захопив, об'єднав і зблизив нас із чоловіком. І разом ми робимо більше, ніж могли би зробити поодинці. Урок перший Кожному в парі важливо ніколи не зупинятися в індивідуальному розвитку. Це необхідно, в першу чергу, самій людині, щоб розуміти і любити себе, бути в ресурсі і реалізовувати особистий потенціал. Коли людина цікава собі, вона стає цікавою і партнерові, і навпаки. Другий. Приймаючи і підтримуючи одне одного в самопізнанні і розвитку, Через індивідуальне і спільне навчання, обмін знаннями, подружжя удосконалюється як особистості, зближуються і краще пізнають одне одного. Домовляємося про майбутні сім'ї. Шлюб не може бути щасливий, якщо подружжя, перш ніж його укласти, не дізналася в повні вдачі, звичок і характеру одне одного. Оноре де Бальзак Кохати людину означає розуміти, приймати і цінувати її як особистість з унікальними відмінностями та видобувати максимальну користь для стосунків із партнерових особливостей, хисту і обдарувань, а не нав'язувати власні уявлення про те, яким він має бути і як слід вибудовувати взаємини. Авторка Вікторія Боярина запитує, перш ніж створити сім'ю, про що мають поміркувати і потурбуватися чоловік і жінка? Микола Козлов відповідає. Нині люди дедалі частіше шукають у сім'ї душевної радості та близькості. У дорослому світі, де ти всім чужий, хочеться знайти людину, який ти небайдужий, яка відгукнеться на твої потреби, який важливий твій стан і яка розуміє твої почуття. Але крім душевної близькості, ми маємо бути корисні та придатні в майбутньому сімейному житті. Кожен, хто укладає шлюб, має уявлення про те, що попереду. Однак у більшості людей картини майбутнього життя доволі туманні, а головне – у нього і в неї вони суттєво інакші. Дуже важливо пізнати одне одного – Зрозуміти, на що слід звернути увагу, щоб бути потрібними і цінними. Завжди є ймовірність, що хтось із подружжя цінує те, що для іншого не таке вже й важливе. І навпаки, не надто потребує того, що партнер хоче йому дати. Обговорити важливі моменти сімейного життя можна за допомогою запитальника засади сімейної угоди, який регулює немайнові стосунки пари. Наприклад, особисті права і обов'язки подружжя щодо дітей, право спілкуватися з дитиною в разі розлучення, правила їхньої взаємної поведінки, правила стосунків із родичами, родинні обов'язки тощо. Звісно, можна обговорювати ці прозаїчні питання і сотні аналогічних, коли подружжя об них уже зашпорталося, але мудрі люди обговорюють імовірні незлагоди заздалегідь, поки мають на це час і поки сутички не затулили від них головне – їхнього кохання. Результатом обговорень на основі запитальника є сімейна угода. Це не юридичний документ, але він має силу. Це домовленість між цивілізованими людьми, які вважають себе сім'єю і бажають запобігти майбутнім конфліктам. Багато пар головні домовленості записують, Бо щонайменше їм це допомагає не забувати, про що саме вони домовилися. Далі наведено запитальник «Засади сімейної угоди». Перший блок – влада і гроші. Хто глава нашої сім'ї? Скрізь? Завжди? Щодо всього? Скільки хто мусить заробляти? Як учинити, якщо сім'ї бракує грошей? Чи можуть бути претензії? Чи прийматимемо ми допомогу від батьків? А що, як вони натомість втручатимуться у наші справи? Чи плануємо ми допомагати батькам? Як саме? Скільки? Хто і як розпоряджається грошима? Чи є особисті гроші, чи всі спільні? Скільки? Як розв'язувати проблему зайвих витрат? Які речі одне одного можна брати, користуватися, чіпати – а які – не можна. Через які зіпсовані речі ви можете влаштувати одне одному скандал? Що у вашому помешканні бажане, а що не бажане? Чого ви не стерпите? Успадкування майна. Якої ви думки про це? Чи актуально обговорювати всі майнові питання за допомогою шлюбного контракту? Наступний блок – робота. Якщо виникатимуть суперечки, то що для кого важливіше – сім'я чи робота? Чи може хтось із подружжя не працювати? За яких умов? Чи маєте вимоги до роботи одне одного? Чого там не має бути? Чи зможете ви заради сім'ї змінити роботу? На яку? За яких умов? Наступний блок – діти. Скількох ви хочете дітей? Якої статі? Коли? Побажання щодо імен. Чи хреститимете? Як чинитимете, якщо дітей не буде? Як щодо незапланованої вагітності? Хто доглядатиме дитину, на яку допомогу розраховуєте? Як розподілити обов'язки? Прання, годування, крамниці, поліклініка, нічний догляд? Як реагуватимете, якщо допомоги бракуватиме? Наскільки суворе чи м'яке має бути виховання дитини? Чи можна дітей ляскати? Як можна і як не можна називати дітей? Чи має тато рівний чи вирішальний голос у вихованні дитини? Якщо дитині він приділяє менше часу. Ставлення до нестандартних методів: пологи у воді, занурення у крижану воду тощо. Наступний блок: Друзі. Навіщо вам друзі і як ви з ними взаємодіятимете? В умовах сімейного життя ви плануєте зустрічатися з друзями? Як часто? Де? В якій формі? Коли разом із подружжям, коли окремо? Чи можуть друзі залишатися у вас на ніч? Які саме друзі? Як часто? Ваше ставлення до колишніх зв'язків і закоханості? Наступний блок – харчування і кухня. Які побажання, вимоги, вегетаріанство, дієти, голодування, ласощі, сервірування столу? Як реагуватимемо, якщо не смачно і одноманітно? Чи прийматимуться такі претензії? Як чинитимемо, якщо дружина старається, а чоловік не помічає? Хто ходить на закупи? Які? Хто носить важке? Хто стоїть у чергах? Тощо? Хто прибирає зі столу, миє посуд? Як реагуємо, якщо хтось не – не сходив, не приготував, не помив? Тощо. Наступний блок – порядок і чистота. Чи важливо це для вас? Хто підмітає і миє підлогу, пилососить, витирає пил? Регулярність. Чи завжди витираємо, миємо підошви? Якщо вдома брудно через взуття, хто і коли це прибере? Чи застеляємо за собою постіль? Одразу чи в конкретний час? Хто це робить? Чи вішаємо, складаємо, знятий одяг? Чи обов'язково кладемо речі на місце? Як реагуємо, якщо хтось не? Не миє, не витирає, не прибирає, не кладе? Чи можна зробити зауваження вам? У якій формі можна, а в якій – ні. Чи можете робити зауваження ви? Наступний блок – режим дня і спорт. Висова чи жайворонок? О котрій прокидатиметесь і лягатимете спати в будні і у вихідні? Чи мусить подружжя жити за вашим розпорядком? Як учините, якщо заважатимете одне одному? Чи конче прокидатися рано і одразу вставати з ліжка? Чи обов'язкова зарядка? Чи може хтось щодо цього на чомусь наполягати? На чому саме і як? Наступний блок – одяг, зовнішність і догляд за собою. Одяг – ставлення до моди, уподобання, скільки ви готові витрачати, чи узгоджуємо смаки, чи кожен вбирається, як заманеться. Наступний блок – здоров'я. Чи обов'язково буде стежити за своїм здоров'ям? Як реагуватимете, якщо другий за собою не стежить? А якщо стежить по дурному і надміру? Одна дитина захворіла, як поводитися другій? Як лікуємо одне одного? Як лікуємо дітей? За допомогою лікарів чи спортом та енергійним загартуванням? Наступний блок – родичі. Як часто ви збираєтеся їздити до батьків і родичів? Чи конче їздити разом? Чи можуть родичі брати участь у ваших стосунках, впливати на ваш спосіб життя? Наступний блок – дозвілля і захоплення. Чим ви захоплюєтеся і наскільки серйозно? Ваше ставлення до суперечливих захоплень – комп'ютерні ігри, соцмережі, екстремальний спорт. Як ваші захоплення узгоджуватимуться з інтересами родини? Чи зобов'язане подружжя поділяти ваше захоплення? Ваше ставлення до походів у гості? Ваше ставлення до гостей у вас удома? Як часто запрошувати? Як ставитися до пізніх повернень додому? Ставлення до відвідувань барів, театрів, філармонії, до турпоходів, до того, щоб сидіти вдома, до книжок, спорту, комп'ютерних ігор, телебачення, соціальних мереж і перегляду Ютубу. Наступний блок – домашні тварини. Чи хотіли б ви когось завести? Яких тварин? Хто доглядатиме за улюбленцем? Чого не терпітиме вдома? Наступний блок – манера поведінки і шкідливі звички. Які манери поведінки ви хотіли б бачити в подружжя і наскільки це для вас важливе? Чи припустимий неохайний вид, якщо в гостях друзі? А якщо ви вдома самі? Ви курите, п'єте? Коли, скільки? Що дозволятимете собі, подружжю? Як реагуватимете, якщо партнер п'яний? Ваше ставлення до телевізора, комп'ютерних ігор, нічних клубів, казино… Якщо подружжя матиме шкідливі або неприємні вам звички – гриза нігті, човгає ногами, не миє рук перед їдою – як реагуватимете? А якщо такі звички є у вас? Наступний блок – наші стосунки. Яких знаків уваги ви потребуєте? Чи потрібно вам дарувати одне одному подарунки? Які? Чи можна домовлятися про подарунки, чи це має бути сюрприз? Як поводитися, як чинити, якщо в подружжя тепський настрій? Як реагуватимемо на запізнення? На «забув-забула», «не встиг-не встигла». Ваша реакція на брехню, недотримання домовленості? Що вважатимемо непорядністю? А що зрадою? Якщо важко розмовляти, чи вважаєте за можливе, розбираючи конфлікт, спілкуватися письмово? Написати по 10 пунктів доповнення до фраз У наших стосунках тобі подобається Ти цінуєш мене за У наших стосунках тебе напружує Ти чекаєш від мене Я хочу подякувати тобі за Наступний блок Ми одне одному довіряємо Уявіть, що все ваше життя зафіксовано відеофільмом у ньому зафільмовано все, що з вами відбувається і що відбувалося. Всі ваші почуття і думки, зокрема й одне про одного. Чи згодні ви показати фільм своїй половині? Увесь? А чи хотіли б ви подивитися фільм про свою половинку? Увесь? Наскільки, на вашу думку, подружжя мають бути відвертими і щирими одне з одним? Від чого це залежить? Ваші побажання одне одному. Наступний блок – ми і сім'я. Що я найду, що ціную в тобі? Навіщо ти мені потрібен? А тепер спробуйте довести іншому, що йому потрібні саме ви. Навіщо я тобі? Кохання коханням, але чому тобі варто жити зі мною? Мені потрібен ти, як можливість створити сім'ю чи творення сім'ї. Спосіб бути разом із тобою. Що для мене важливіше? Кому з нас сім'я потрібніша? Що із цього випливає? Яку я хочу сім'ю? Що для мене найголовніше в сім'ї? Наступний блок – пріоритети інтересів. У нас сім'я я плюс я, чи сім'я ми? Домовляючись про щось, ми можемо думати насамперед про свої інтереси чи відразу про інтереси спільні. Про порядок і правила складання шлюбного контракту слухайте в розділі «Стосунки та юриспруденція, почуття чи розум». Партнерам необхідно до шлюбу визначити життєві пріоритети, обговорити їх, а в сімейному житті – дотримуватися. Важливо також, щоб у парі – Потреби одного партнера не суперечили потребам іншого. Не конче одному хотіти того самого, чого хоче інший, але важливо бути почутим і наближеним. У парі кожен мусить мати чіткі відповіді на запитання. Що я роблю поруч із партнером? Що отримую? Напрацьовую? Розвиваю? Навіщо мені ці стосунки? Що завдяки мені розвиває партнер? І що особливого я вчиняю для партнера, щоб той і надалі хотів зі мною бути? Якщо ви маєте відповіді на ці запитання, і вони відповідають реальності, значить ви розумієте і усвідомлюєте свою роль і цінність у стосунках. А також роль і цінність коханої людини, місце сім'ї у вашому житті. Від цього розуміння залежить майбутнє родини і щастя кожного її члена. Про послугу дошлюбної медіації слухайте в розділі «Не конфліктуємо, а домовляємося». Кожен із нас – унікальна особистість. І що більше між подружжям розбіжностей, то цікавіші вони можуть бути одне для одного. Адже пізнавати кохану людину – це пізнавати самого себе. Зрілі, такі що відбулися, особистості здатні не лише оцінити свої відмінності в парі, але й побачити в них невичерпне джерело пізнання і духовного єднання. Це потужне підживлення для кохання і запорука успішного шлюбу. Завдання цього розділу Перше. Запишіть 10 відповідей, доповнивши фразу «Мені подобається в тобі». Обміняйтеся списками з партнером. Обговоріть. Друге завдання. Пройдіть разом психологічні тести, вказані в тексті розділу. Третє завдання. Спілкуючись, використовуйте психологічні карти із сімейних стосунків або метафоричні асоціативні карти. Приклад. Гра авторства Єлизавети Гелінгер «Сімейні секрети Незвичний спосіб пізнати одне одного». Четверте завдання. Визначте, на якому рівні піраміди потреб перебувають ваші стосунки в парі. П'яте завдання. Дайте із партнером відповіді на запитальник Козлова. Слухаємо книжку далі, розуміючи відмінності між чоловіком і жінкою та поважаючи їх. КОХАННЯ це дія. Любов схожа на дзеркало. Коли кохаєте людину, ви стаєте її свідчадом, а вона – вашим. Відображаючись у любові одне одного, ви вдивляєтеся у нескінченність. Леонардо Феліче Бускальє. Здатність любити, як і здатність думати, музикувати, співати – Одне з найвищих людських умінь, що відрізняє людину від інших істот. З давніх-давен кохання – тема філософських дискусій і трактатів, популярний сюжет поезій і художніх творів. «Любов'ю називається жага цілісності і прагнення до неї», писав Платон у знаменитому бенкеті у 380-ті роки нашої ери. «Любов – це початок і край нашого існування. Без кохання немає життя», – стверджував Конфуцій. І все ж у сучасному, освіченому і високорозвиненому світі це почуття досі, досі досконало не вивчене. Немає навіть єдиного загальноприйнятого його визначення. Кожен словник чи енциклопедія трактує кохання по-різному. Колись спроби знайти відповідь на одвічне питання, що таке любов, бажання з'ясувати сутність цього почуття спонукали мене вивчити безліч джерел. Переосмисливши теорію і особистий досвід сімейного життя, я визначила для себе: любов це можливість віддавати, нічого не сподіваючись отримати навзаєм. Таке сприйняття любові найдужче відгукується в моїй душі. А головною цінністю вважаю те, що воно становить основу підмурівок такої грандіозної споруди, як сім'я.